Linnunradan käsikirja liftareille. Neljäs osa. Turdent, jota on täysi syy pitää rotunsa ja planeettansa asujemiston tyypillisenä edustajana, on saanut kokea yllätyksen toisensa jälkeen. Hänen paras ystävänsä ilmoittaa olevansa kotoisin Betelgeusen lähistöltä, eikä suinkaan Gilfordista. Ensin häneltä hajotetaan koti, ja välittömästi sen jälkeen myös kotiplaneetta. Varastettu uuden uutukainen avaruusalus päättää pelastaa hänet varmalta kuolemalta viime hetkellä. Aluksella hän tapaa vanhoja tuttuja, joihin hän on tutustunut vallan toisenlaisissa olosuhteissa ja niin edelleen. Yllätykset käyvät yhä hurjemmiksi, kun ystävällinen, joskin varsin hajamielinen rantaviivojen muotoilija Romppanen esittelee hänelle Markratean uusimman tuotteen, joka on juuri rakenteilla tuotanto-osastolla. Tuolla... Kaukana edessämme. Maa. Ja seuraavaksi arturin on aika kokea yllätyksiä eläinopin alueella. Hän oppii jotain aivan uutta pikkuystävistämme jyrsijöistä. Tarkemmin sanoen maapallo numero kaksi. Me teemme kaksoiskappaletta alkuperäisillä piirustuksilla. Piirustuksilla? Onko tarkoituksenne väittää, että te olette tehneet maapallon? Kyllä. Tulitko koskaan käyneeksi sellaisessa paikassa kuin... Mm, ö, sen nimi oli muistaakseni Norja. Mitä? Ei, ei. en ole käynyt. Ei, voi ääli. Se oli minun työtäni. Minä sain palkinnon sen muotoilusta. Aivan ihastuttavat repaleiset rannat. Olin todella järkkynyt, kun kuulin, että se oli tuhottu. Järkkynyt? Sinä? Viisi minuuttia liian aikaisin. M mitä? Hirvittävä munaus. Hiiret olivat raivoissaan. Hiiret olivat raivoissaan? Aivan. Niin, varmaankin. Puhumattakaan kissoista ja koirista ja vesinokkaeläimistä. Minä en todellakaan ymmärrä. No, mutta ne eivät olleet maksaneet penniäkään tuosta planeetasta, vai olivatko? E Ei kai. Mutta hiiret Mut. olivat. Mitä? Että hiiret olivat maksaneet. Niinpä ne olivatkin varsin ärkästyneitä siitä, että se tuhottiin viisi minuuttia ennen aikojaan. Meidän on nyt rakennettava niille uusi maapallo. Anteeksi nyt, mutta puhummeko me näistä pienistä valkoisista karvaisista otuksista, joilla on hurja juustonhimoja, joita naiset pakinivat kirkkuen pöydille 60-luvun alun vitseissä? Maan asukas, minun on välistä vaikea seurata sinun ajatuksen juoksuasi. Koitan nyt käsittää, että minä olen nukkunut markateijan uumennissa viimeiset viisi miljoonaa vuotta ja olen varsin huonosti perillä näistä 60-luvun vitseistä, jotka mainitsit. Mutta nämä oliot, joita sinä kutsut hiiriksi, olivat itse asiassa vain valtavien yliälykkäiden yleiskulottuvasten olentojen heijastumia meidän ulottomuudessamme. Kaikki nämä juustoja, ja jututuvat ovat pelkää hämäystä. Pelkään pahoin, että he ovat käyttäneet teitä koekkaan niineina. Ei, ei, ei, ei toki. Juttuhan on juuri päinvastoin. Me teimme kokeita hiirillä. Tiedättehän käyttäytymistutkimuksia ja sen sellaisia. Mikä ällistyttävä syvällisyys. Hienovaraisuuden huipentuma. Mitä? Voisiko kukaan keksiä parempaa tapaa salata todellinen olemuksensa? Ja ohjata koeeläinten ajattelua kuin juoksemalla äkkiä arvaamatta väärällä byrdin käytävään. syömällä väärän juuston palasen tai kuukahtamalla odottamatta limapöhötautiin. Maanasukas. Olen pahoillani, mutta minun on kerrottava sinulle, että sinun planeettasi ja sen asukkaat ovat muodostaneet orgaanisen tietokoneen, jolla on ajettu 10 miljoonaa vuotta kestävää ohjelmaa, jonka tarkoituksena on ollut löytää perimmäinen kysymys elämästä, maailmankaikkeudesta ja kaikista muusta sellaisesta. Ai, katsos maanasukas, Kyseessä on erityisen nokkela, hyperälykäs, yleisulottuvainen rotu. Hiirien saaman tiedon mukaan seurassasi on ihminen planeetalta. Ilmoittautukaa välittömästi toistan. Ilmoittautukaa välittömästi tilausten vastaanottokeskuksessa. Mut, mitä tulee johtamistaitoon ja työpäin Hiiret ovat järkyttäviä esimiehiä. Niinkö? Niin. Katso, joka kerta kun ne käskevät minun tehdä jotain, tunnen vastustamatonta halua hyvätä pöydälle ja kirkua. Ymmärrän että se saattaa muodostaa melkoisen ongelman. Kuten tunnettua, elämä synnyttää monia ongelmia ja kysymyksiä, joista suosituimpia ovat, miksi ihmiset syntyvät maailmaan, miksi he kuolevat, ja miksi he haluavat viettää niin suuren osan kahden edellä mainitun tapahtuman välisestä ajasta digitaalikellon ranteessaan. Monta-monta miljoonaa vuotta sitten eräs hyperälykäs yleisulottuvainen rotu kyllästyi perin pohjin siihen, että tällaiset typerät pohdiskelut keskeyttyvät usein heidän suosituimman seurapelinsä, brokkialaisen ultrakriketin. Kummallinen peli, jossa pelaaja lyö odottamatta jotain toista pelaajaa ilman mitään näkyvää syytä ja juoksee pakoon. He päättivät ratkaista nämä kysymykset kertaheitolla ja lopullisesti. Tätä tehtävää suorittamaan he rakensivat suunnattoman suuren supertietokoneen, joka oli niin ällistyttävän älykäs, että jo ennen kuin sen muistiyksiköt oli ehditty kytkeä, se oli aloittanut päättelyn ensimmäisestä perusteesta. Ajattelen, olen siis olemassa. Ja päätynyt riisivanukkaan ja tuloverotuksen olemassaolon välttämättömyyteen ennen kuin joku ehti vetää töpselin seinästä. Pystyisikö pelkkä tietokone ratkaisemaan perimmäisen kysymyksen elämästä, kaikkeudesta ja kaikesta muusta sellaisesta? Jälkipolvien onneksi löydettiin tämä nauhoitus sen päivän tapahtumista, jolloin tietokoneelle annettiin tämä uskomaton tehtävä. Mikä on se suuri tehtävä, jota suorittamaan te olette luoneet minut? Syvän mietteen, materian ja ajankaikkeuden toiseksi suurimman tietokoneen. Oi syvä miete. Tehtävä, jota varten olemme sinut suunnitelleet, on tämä. Me haluamme, että kerrot meille vastauksen. Vastauksen? Vastauksen mihin? Elämään, maailman kaikkeuteen ja kaikkien muun sellaiseen. Hmm. Kiperä juttu. Mutta pystytkö sinä siihen? Kyllä, kyllä minä pystyn. On siis todella olemassa vastaus. Yksinkertainen vastaus. Kyllä. Elämään, maailmankaikkeuteen ja kaikkeen muuhun sellaiseen on olemassa vastaus. Oh. Mutta minun on pohdittava asiaa. Päästäkää! Onko hyvä ja päästäkää. Ei, Mitä siellä oikein tapahtuu? Me vaadimme sisäänpääsyä. ette pysty pitämään meitä ulkopuolella. Me vaadimme, että te ette pysty pitämään meitä ulkopuolella. Keitä te olette? M mitä te haluatte? Minä olen kääntösilmä. Ja minä vaadin, että minä olen hoopotus. Äsh, ei sinun tarvitse sellaista vaatia. Anteeksi, anteeksi, hyvä on. Minä olen hoopotus. Eikä se ole mikään vaatimus, vaan olemassa oleva tosiasia. Me vaadimme totuutta. Ei, ei, ei, emmekä vaadi. Juuri niitä me emme vaadi. Anteeksi, anteeksi. Me emme vaadi seikkoja. Itse asiassa me vaadimme kaikkien totuuksien olemassa olemattomuutta. Minä vaadin, että minä joko olen tai en ole hoopotus. Hyvä on, hyvä on. Mutta keitä te oikein olette? Me olemme filosofeja. Vaikka voi yhtä hyvin olla, että emme olekaan. Kyllä me olemme. Anteeksi, anteeksi. Me olemme täällä nimenomaan yhtyneiden filosofien, viisaiden, oppineiden, nerojen ja muiden ammatikseen ajattelevien ihmisten liiton edustajina. Ja me vaadimme, että tämä kone kytketään päältä tällä punaisella sekunilla. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Me vaadimme, että se paiskataan tunkiolle. Mikä teillä oikein on hätänä? Kerropa teille, mikä meillä on hätänä. Työnjako. Se tässä on hätänä. Me vaadimme, että hätänä on työnjako, tai sitten ei. Antaa koneiden edelleen huolehtia yhteenlaskusta ja sen sellaisesta, ja me me hoitelemme ikuiset totuudet. Ikuisen totuuden etsimistä koskeva laki turvaa kaikkien ammatikseen ajatustyötä tekeviin perusoikeudet. Joo. Ajatelkaa nyt, jos joku kone menee ja löytää sen. Meiltä menee leipä suusta, että napsataan. Mitä veitä hyödyttää iskoa valveilla puolen yötä väittelemässä, onko Jumala olemassa vai eikö ole? Vai eikö ole jos joku perkeleen kone ilmoittaa hänen puhelinnumerossa seuraavana aamuna. Me vaadimme taattuja, tarkoin rajattuja epäilyksen ja epävarmuuden alueita. Saisinko minä esittää erään huomion tässä kohtaa? Mitä sinä olet sikkasierrossa tästä sopasta, Peltinaava? Me vaadimme, ettei tuon koneen anneta pohtia näitä kysymyksiä. Haluaisin vain sanoa. Lakkoon? Me menemme lakkoon. Juuri niin! Teillä kansallinen liiton yleislakko. Sitä tuskin kukaan edes huomaisi. Älä yrittä senkin rikkuri, Romuleja. Kyllä se tuntuu jatka. Minä halusin vain sanoa, että minut on nyt peruuttamattomasti ohjelmoitu laskemaan lopullinen vastaus elämään, maailmankaikkeuteen ja kaikkeen muuhun sellaiseen. Mutta ohjelman ajaminen kestää seitsemän ja puoli miljoonaa vuotta. Seitsemän ja puoli. Puoli miljoonaa vuotta. Aivan. Ja minun käsittääkseni tällaisen ohjelman käynnistäminen herättää pakostakin valtavaa kiinnostusta. Niinpä sellaiset filosofit, kuten mahdollisesti juuri te kaksi, jotka osaavat käyttää tilaisuutta hyväkseen, pystyvät tekemään rajusti rahaa ennustusvisneksellä ennustusbisneksellä mitä se on perustakaa kirjanoppineitten koulukuntia esiintykää kaikissa mahdollisissa keskusteluohjelmissa antakaa haastatteluja aikakauslehdille ja jos hankitte itsellenne tehokkaat agentit ja muistatte olla riittävän rajusti eri mieltä siitä millaisen vastauksen minä loppujen lopuksi tulen antamaan ei rahan tuloa voi estää Tuota minä kutsuisin varsinaiseksi ideaksi. Hei, Hoopotus, Miksi me koskaan keksi mitään tuollaista? En minä tiedä, kääntösilmä. Ehkä meidän aivomme ovat liian pitkälle erikoistuneet. Ei, sepä se. Ja niin huoputuksesta ja kääntösilmästä tuli maailman kaikkeuden kaikkien aikojen suurimpia ja todella kiinnostavimpia oppine. Ja tuhansia ja taas tuhansia sukupolvia myöhemmin, suuri päivä, jota nämä yliälykkäät yleisulottuvaiset olennot olivat odottaneet, varsin kärsimättöminä, valkeni. Kuulkaa jotka odotatte syvän mietteen siunatussa varjossa. Te hoopotuksen ja kääntö silmän, kaikkeuden suurimpien ja todella kiinnostavimpien kirjanoppinoiden kunnioitetut jälkeläiset... Odotuksen aika on päättynyt! Seitsemän ja puoli miljoonaa vuotta on rotumme odottanut tätä suurta ja toivottavasti valaisevaa päivää. Lopullisen vastauksen päivää! Koskaan... Koskaan ei meidän enää tarvitse herätä aamulla ja miettiä, kuka minä olen, mikä on minun elämäni tarkoitus. Tai onko sillä kosmisesti ajatellen merkitystä, jos en itse mennä tänään töihin. Sillä tänään me saamme kuulla lopullisen vastauksen kaikkiin mieltämme vaivaaviin pikkukysymyksiin elämästä. Maailman kaikkeudesta ja kaikesta muusta sellaisesta. Tästä päivästä lähtien me voimme rauhassa nauttia proksialaisesta ultrakriketistä, turvallisin tietoisina siitä, että elämän tarkoitus on lopullisesti ja kerta heitolla selvitetty. On käsillä. Aivan kuin tietokone olisi jotenkin erilainen. Se näyttää yhtäkkiä jotenkin helpottuneelta. 75 000 sukupolvea sitten meidän esiisämme käynnistivät tämän ohjelman. Me olemme ensimmäiset, jotka kuulevat tietokoneen puhuvan seitsemään ja puoleen miljoonaan vuoteen. Hämmentävä tilanne. Me ensimmäiset, jotka saavat kuulla vastauksen perimmäiseen kysymykseen elämästä, maailmankaikkeudesta ja kaikesta muusta sellaisesta. <tö> Syvä mietti valmistautuu puhumaan. Hyvää iltaa. Hyvä, <tö> hyvää iltaa. Oi, syvää miete. Onko sinulla... Tuota... Tarkoitan... Vastaus teille. N niin. Kyllä. Kyllä minulla on. Vastaus on siis olemassa. Se on olemassa. Vastaus kaikkeen. Vastaus perimmäiseen kysymykseen elämästä, maailmankaikkeudesta ja kaikesta muusta sellaisesta. Kyllä. Ja, oletko sinä valmis antamaan sen meille? Olen. Nyt etikö? Kyllä. Vau. Wow. Vaikka pelkään kyllä pahoin, että te ette tule pitämään siitä. Ei sillä ole väliä. Meidän täytyy saada tietää. Nyt hetikö? Niin, heti. Hyvä on. No? Te ette todellakaan tule pitämään siitä. Sano se. Hyvä on. Lopullinen vastaus kaikkeen. Niin? Elämään, maailman kaikkeuteen. Ja kaikkeen muuhun sellaiseen. Niin. On. Niin. On. Niin. Neljäkymmentäkaksi. Meidät lünkataan, vai mitä luulet? Se oli rankka urakka. Neljäkymmentäkaksi. Seitsemän ja puoli miljoonaa vuotta. Kaikki ne rahat, tämähän on hävytänyt. Tässä on tulos. Taisinko minä esittää huomautuksen? Seitsemän ja puolen miljoona vuoden työ. Ja minä tarkistin tuloksen läpikotaisin moneen kertaan. Ja tämä on ehdottomasti ainoa oikea lopullinen vastaus. Luulen, että ongelmana on pohjimmiltaan se... Että te ette missään vaiheessa sanoneet, mikä teidän kysymyksenne oikeastaan on. Mutta sehän oli perimmäinen kysymys. Kysymys elämästä, maailmankaikkeudesta ja kaikesta muusta sellaisesta. Aivan. Mutta mikä tuo kysymys oikeastaan on? No, tuota, mikä? Kyllähän sinä tiedät, miksi... Mitä? Millainen? Missä? Milloin? Kaikesta. Ihan I... kaikesta? No kyllähän sinä nyt tiedät Täsmälleen. Siis kun olette saaneet selville, mikä perimmäinen kysymys oikeastaan on, te ymmärrätte, mitä lopullinen vastaus tarkoittaa. Hienoa. Hyvä on, hyvä on. No voisitko olla niin hyvä, että kertoisit meille, mikä tuo kysymys on? Perimmäinen kysymys. Kyllä. Elämästä, maailmankaikkeudesta ja kaikesta muusta sellaisesta. Kyllä. Hmm. Kiperä juttu. Mutta pystytkö sinä sanomaan sen? En. Voi luoja. Mutta minä voin sanoa, kuka pystyy siihen. Kuka? Sano se, sano se. Minä puhun tietokoneesta, joka on tuleva minun jälkeeni. Tietokoneesta, jonka ohjelmointiparametrejäkään minä en ole kelvollinen laskemaan. Ja kuitenkin minä suunnittelen sen teille. Tietokoneen, joka tulee laskemaan perimmäisen kysymyksen. Tietokoneen joka on niin äärettömän hienorakenteinen, että jopa orgaaninen elämä muodostaa osan sen toimintayksiköistä. Ja te itse otatte yllenne vaatimattoman jyrsiä.